Se puede dormir en la arena ni se puede dormir en colchón. Ay Elena, Elena, Elena. Ay Elena de mi corazón. Canta de todos a una, canta de todos a una. Yo cantare o oh, bailaré, no vergonza vergontaré. Puede dormir en la arena ni se puede dormir en colchón. Ay Elena, Elena, Elena. Ay Elena de mi corazón. Bueno, vayamos esta esta música. Eh, eh, bueno, ya nos damos cuenta de con quién vamos a hablar, ¿verdad, Julio? Vamos a hablar pues con un vilagartiano. Como es yo y yo el Padín cantante pandereteiro. Es cantante panderetero, en fin. Me parece me queda dentro de poco que le pongan música clásica, música galega. galega Exactamente. Galega. Pero dentro de poco vai cantado que le pongan. Bueno, él está <risa> seleccionado por algo en especial para un premio. Vamos, sí. vamos a saludar al premio. Exactamente. Venga. Muy buenas tardes, Joel. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Boa tarde, bienvenido. Muchas gracias por atendernos, Joel verdade eh, Estaba dicindo eu aquí, Armando, que ti estás seleccionado Bueno, ti xa sabes que non somos talimán xa te dixemos nunha ocasión e volvemos a repetir Estás seleccionado para ser premiado en música folk no, finalista da, da, da oitava edición dos premios da Martín música Codas, Martín no? Codas, non? Exacto, nominado para ser Martín Codas na categoría de, de folk finalista mm. Finalista Nada, Estou bastante ilusionado Hombre eh, Como Como bonísima, perdón, ilusión, e Moitas ganas Claro que sí bueno, Estás entre outras dúas persoas Tamén moi importantes E interesantísimas Hai un, unhas semanas falamos precisamente Con Camaño de Ameixeiras que, sí, que tamén eh. desixamos un, un exitazo eh, eh, Que por certo están tendo Moitísima sí. repercusión Posto que veñen de facer concertos en varios sitios Hai pouco estiveron sí, sí, Estiveron por... en Ajariz E eh, Eh, no poema, poema no. agosto, bueno, eh sí, vi ainda outro día sí, a súa intervención a min. Si foi ben, ¿eh? que eh, eh ti tamén. artistas eh o mellor, a maior sorte do mundo. Uh -huh. Eh, nada, aquí somos todos compañeiros. Sí, sí, non vale. nada de eh, ti tamén, eh, ti tamén. Claro que si, sí, pero asemes estou conto este de como un pouco competición e tal, pero no, eu tomo como como bueno. ya, un intercambio de, de músicas, un intercambio uh -huh. de De, de ocurrencias que eu creo que todos xuntos poden facer os programas que en un pouco mellores está seleccionado, lógicamente é unha cousa interesantísima e moi importante para uh -huh. a nosa música tradicional e para ti en, en, en concreto pues, pues, aínda máis non. Sí. por certo, falanos do dese de teu traballo grande de... de, de... Agujas Mortas eh, Agujas exactamente. Mortas. como xa dixéramos na outra ocasión que, que participei aquí con vos na, na entrevista Agujas mm. Mortas Pues nace la idea de de de hacer un proyecto sobre a música tradicional, sí. formado por diferentes 13 petas que que contén o disco. Uh -huh. Eh, do que estou super orgulloso porque é un, tra un trabajo para mí, lo que uh -huh. puedo sentirme sentirme bien gusto, uh -huh. en que creo que dentro de unos años diré que que para a calidad que tiña cando cando fixen, pues estou moi contento, ¿no? Claro. Pero sí, es música tradicional, hay unas petas que, que sí que pueden levar un poco de acordeón, guitarra, uh -huh. sí, tipo instrumentos, pero Dirí sí, especificamente música tradicional ou folk, que, de sí. depende de como se pode categorizar. Uh -huh. Sí, sí, pero pero moi interesante, o caso é es que estás tendo demanda para poder interpretar e poder uh, acercarte a, a chegarte pois pues, algún a algún concerto tamén, a presentación como foi? Pues a presentación, fixémosla en en febreiro, se non recordo mal sí. eh, a verdade que tuve unha aceptación espectacular aquí no Auditorio de Vila García de Rousa uh -huh. que foi unha por parte do, do Concello sobre todo a desgracia a Sónio Otón a Concella de Cultura que sempre me apoiou entre ese en proyecto e a verdade que en Xemos a xente tuve unha unha resposta a este concierto increíble despois fixemos en, en Coruña a festa de Santa margarita tamén un concierto non que a xente tamén se viu bastante animada estimos un uh -huh. con Cultura Activa que a, a empresa de representación que, que me está levando nestos meses me eh, agradezco súper contento, de verdad este pero ahí hay una persona que me gustaría que hablaras de él como Carlos que fue lo que te descubrió y Vila García me pues sí. eh, gustaría que, que hablaras de él ah, sí? sí, sí, sí desde luego, Carlos Río, una figura que me ayudó en todo este proyecto, que me apoyó con, con las petas de de recogidas que me cede todo, todo el seu material siendo un etnógrafo una, non que é a música tradicional que fixe unha gran labor de, de, de recolleita de músicas e eh, argumentos e eh, uh -huh. todo este tipo de cousas por, por toda Galicia a verdade que fixe un trabex, un trabalho espectacular uh -huh. a parte da, da relación personal que temos uh -huh. porque despues tamén tes unha eh, tu vengo escuitando precisamente tu vengo escuitando anta noite unha peza eh, unha peza de música que ten como se for asturiana pero do ocidente tocando con Galicia ¿A qué, te, ¿A qué te refieres en concreto? Porque hay varias peces que pueden estar delimitando con, con León o, o con, con no, Catera. Eh, que... Por lo que más de esto, para que noto que que é lindando con Galicia pero pola parte de Ribadeu fala si algo de, con ese acento esturiano alguno, alguna palabra é bueno, si la verdade es que, que dentro do disco si sí que, sí que se buscou moito a variedade é mm. algo que é bastante característico porque non é moi monótono por así decirlo, de mm. con as pezas feitas de pandemita de voz sempre, sí. se, sempre buscamos facer esa, esa pequena variedade mm -hmm. por ce, Joel eh mm, Qué sensacións tens con respecto a ese premio? A ver, é eh, un premio que que dá moitísima visibilidade a, a todos os artistas que, que foron ganando hasta agora, sei que lle deu un, un impulso bastante grande na, na súa carreira artística. Pero claro, eh, sei sí que é algo é algo complicado, é mm. algo que Claro. Ao no, que teño moita ilusión que se que se se dera se se dera o momento de gañar, pues así que estaría súper orgulloso de, de, de, de, do grupo, hmm. de, tro, de todo o traballo e esforzo que fixemos hasta agora para poder chegar aí, pero sí, que sería o meu gran soño poder ganar os premios e sería unha sensación fantástica. música ao vivo, sí. que, que somos que promocionan todo eso pero a verdade que o ser seleccionado xa é un grande valor, non? Claro que sí, para mí xa ser dos tres finalistas, entre todas as persas que se presentaron, os proxectos que estaban inscritos xa para min unha victoria, claro está, porque xa só o nome de Joel Padín entre os dos sí, claro, claro. demais finalistas, sí. xa xa unha dite moito. Un sentimento de euforia increíble. Claro, claro, sí, sí. E yo, ¿y os teos estudios siguen adiante? Sí, sí, sí. Os estudios nunca se poden deixar de lado. ¿eh? Eso é algo que, que teño bastante claro desde que, de que son mes pequeno sí. que ainda que ainda que teña música aí que que uh -huh. algo lle dedico moito tempo, pois sei sí que si sí que me gusta tamén dedicarlle o tempo necesarios estudios, non? Para, uh, para sacar sabia pouco a unha grande mestra que é a tua mãe, eh? Si. Sí. Si, sí, si, sí, a ver que si. Sí. <risa> <risa> con con quasí semestre xa, xa chegaría, pero vano. Bueno, sí. Aí hai un Sí, sí. Ti sí. sempre falas dela como unha unha ajuda enorme, non? Sí, e eh, sí. en realidade, pois pues iso o que facemos todos os fillos, non? Se si non foran por as nosas nais non, sí. <ríe> non seguiríamos adiante por, con todo Non, con non seguiríamos aquí para nada non <ríe> <ríe> no, no, eh... sí, sí, sí. <ríe> Sí, sí. papel esencial sí, Claro sí. que sí xa Bo... se dice, por exemplo, xa dicen en eh, Muy... eh, moitos medios e todo eso, dicen, non, si existe rapatiño rapatinho xa apuntaba maneiras claro <risa> se apuntaba maneiras. <risa> <risa> Tés, rodeaste sempre con persoas moi interesantes sí. e importantes, no? hai pouco publicabas ti na, na, na tua página, no facebook que, que, que bueno compartías eh, música e outras cosas con co con Piñeiro e con Raí ah, Casal sí. e con sí. uh... Pois pues si, sí, ahora de que con Piñeiro gardo unha relación de amizade dende fai varios anos, que foi que foi o, o concerto, o, o concerto, perdón, a, o concurso Pequenos Fenómenos sí. ali no Bamboleo que uh -huh. que, por, que por sorte tive unha ocasión de de gañalo. Sí, Desde sí. ese momento si sí que forxamos unha grande amizade eh que é unha persoa que lle teño moitísimo cariño, que sempre, teño, sempre que teño de velo e de, uh -huh. de estar con ele de falar un anaco, sempre sempre aproveito. Uh -huh. Pois pues eso, honráte porque en realidade, pois pues eso, que fas eh, rodearte de boas persoas que, que axudan a que o noso siga tendo valor. Sí. E ti, pois pues, cada vez mmm, traballas moito máis, non solamente é, é decir que compaxinas os teus estudos co co grande mmm, Sacrificio que é precisamente ensaiar e, e, e, e, e buscar... Ensaiar música. Claro, sí, agora é que ao fin da cabo teño 16 anos e eh, algo que os estudios de momento... Que, que eres ou non, tens que sacar. Eh, sí, algo. sí, sí, en sí sí, sí, sí. Hoxen, sí, sí. Día, hoxen día... Formarte, que claro que sí. Formarse, claro. tanto no ámbito musical como como nos demais cosas, eh, porque non so estudio de, bueno, vou facer un estudio de algo en concreto, no pero sí. o ámbito da música tamén é algo que se ten que que estudiar moito eu, de feito, estive en un salón no conservatorio para chegar a comprender moito mellor o que eu estaba a facer, no uh -huh. claro. chegar comprender o análisis musical todo este tipo de cousas que que son necesarias para, para facer música. Exactamente, sí, señor. Claro, claro, un sacrificio, un sacrificio que eleva precisamente os frutos, os freitos dese de sacrificio e precisamente claro. eso, os éxitos que vas acabando poco a poco. Ti non encherías si non ferías tanto, si, si non ofreceras tanto ese traballo que, que fas, ló, claro. lógicamente. Claro, está, claro está, nunca ven ninguna duda, pero así a verdad é que sempre me esforcé bastante po, por... A parte de eso ti sempre te rodías Pois pues, tamén de moi boa De moi boa xente, de boa compañía De xente que che xe enseña Sempre o que intento sí que Buscar influencias que Que poidan apoyar uh -huh. que, que sepa do tema Buscar as súas recomendacións E eh. os seus consellos Porque algo do que sempre vais aprender Se xa a sí. que sea sempre aprendes eh. no? Sempre me gusta moito Preguntar as cousas, que non, non quedar con dúdas Se teño ocasión de, de facelo, pois, pois adiante eh, Claro, sí, señor Moi ben, que... eh, ademais do traballo que se levou facer ese ese disco Que, por certo, tamén foi sacrificio Pois agora, o millor, sigues participando con alguna investigación máis Ou tendo, aportando alguna cousa máis? A ver, a verdade é que sí que estou pouco a pouco mirando para para sacar tonto un tipo de, de novo proxecto e eh, poder sacar uh -huh. adiante e eh, algo que de momento non temos 100% vale, unha sí. data para decir, o ou algo así uh -huh. concreto pero pero sí que estou mirando para sacar algo que me pode gustar 100% do que este, do que este orgulloso e yeah. eh, que me pode representar ao máximo claro moi ben algo teu digamos eh. Eh, te, buscando sempre documentación pero algo teu é eh, o que, que estás sí, dicindo e algo no? pouco máis meu algo de decir. Bueno, este fisioeu que sí, sí. a ver, pode ter a súa a súa rama matriz, claro está, que sí. algo que, que vai estar sempre, pero buscando un pouco máis o, o, o acercamento da xente a a unha música un pouco máis minimal. Moi diñeilo. Sí. Eh, eh después, tamén o máis que seguro que moita da xente, sobre todo as persoas maiores, como eu pois, pues, sinbian Pois aquelas cantigas que cantaban na lareira Que sí. cantaban na sega Que cantaban na viña Que cantaban era, pois Si, sí, si, sí, si, de logo Eso é algo que que, que pasa moitísimo Por exemplo, o, por o Facebook uh -huh. ou redes sociais que teño así uh -huh. Moitas veces me chega xente Malpica de, de un terroso De xentes uh -huh. así que cheiren á pois pues, miña avoa canta e fai moitos anos que, mm. que que nos canta esta peza e tal e gustáime moito que se sí. interpretase ou que, es que, que a claro, claro, claro, Porque claro, eh, non é solamente sois... chegar e escolitar, é poñerta a cantar ti tes que ensayala. Oportunidade. Claro, é sempre vais de facer unha pequena adaptación, pois se dicir eh, sempre, sempre sí. adaptarla un poquiño, verdade que eso sirve, para, es decir, tanta, ter tanta visibilidade, sirve a ti para poder recoller cousas que, que che aportan che aporta un persoas que, que te siguen. Claro, eso entendo, si si. Pois a ver se si eu atopalguna <risas> e che envío algo. Pois <risas> pues, a verdade que sempre que teño ocasión de de facelo, si sí que si sí que lle dedico tempo eso, a atender a <coughs> As cousas que mandan peces Porque é algo superinteresante No que encontre sempre Pois novas Pois pues ali na zona dos Ancares sí. o, sea, sí, <risa> o que será moito é o toque con Pandeira sí, ah. que, sí, sí. que ali onde Onde maioritamente nace É sí. eh, algo moi característico Daquela zona De feito Eu dentro do meu disco Tenho unha unha xota que, que pertence aos, aos Ancares Si, uh -huh. si, sí, si sí, sí. Anna, volvíme de ti. Eh, eh pois pues, si, sí, falando dos encares, un, un dos instrumentos característicos la, que daquela zona, eh a trompa, ¿sabes? Tamén Eixa? a trompa, que iso é es máis venta da Zoa da Fonte Sagrada no tirando aos oscos. Sí. sabes cual é? Pues es... O Birimbau. No, no, no. birimbau. No. Pois pues non tiña, non tiña coñecemento sí, sí, sí. O Birimbau é unha especie de un, una... que se toca a boca e é sí, un instrumento é. que Si, si, si, si, que o que me si é sí, sí. sí. un instrumento que, que... eles chaman ya trompa, Lina, que la cende chaman ya sí. trompa. Ah, vale, vale, pues, pues moi interesante porque nunca lle chamar a, nunca lle chamar a, así a, sí. a, trompa, a trompa. No, é que vos, por exemplo, é, é que Galicia ten unha riqueza de vocabulario de vocabulario enorme, sí. e extraordinaria, ¿no? Por exemplo, fíjate ti, na zona do do, do Valde de Valdeorros, pois pues, chamánlle as noces chamánlle croques. Sí. E na a zona vosa pero... os croques son un sí. sí. é que a riqueza lingüística de Galicia é algo moi maravilloso, si. Sí, é co, sí. sí. sen, sen faltar a, a demais, isto, sí, si, sí, pero sí. incomparable co, con, con os demais países ou comunidades autónomas. é que sí, hai sí. unha riqueza de vocabulario increíble. É dentro da misma Galicia, ¿eh? sí, sí, sí, claro, claro. é o máis interesante de todo. Sí, sí, dentro sí, sí. da de misma Galicia. Sí, sí. Porque despois hai, por exemplo, Eh, eh, un cantante que é de Moaña, que se chama Suso. Eh cantes eran de pertinecía un grupo de gaitas e entón pois canta tamén e canta cantigas e eso que cego, pero canta unas cantigas sí. eh, fermosísimas Suso, Suso. e a mí na máis que doírme Falaxe sabía de onde era <risa> sí, sí, siendo la verdad de que los que conocen o, los idiomas son son documentalistas y saben saben precisamente por el acento, sí. pa, por por, eh, por algunas terminaciones de palabras, eh, pues terminaciones ¿no? porque claro, eh, tú eh tú Joel dices pantalón, pantalons, ¿no? Pan, pantalo... Sí, pantalón Pero dónde es un eu y son Pero dónde por Renavid de Subarna y Alíno Sancares, decimos pantalois Pantaloís. Es. Eh, eh, bueno, que que la riqueza lingüística es importantísima y sí. interesantísima. y Bueno, yo, yo es que vos dedicades precisamente a tradicional, yo, Volk, pues empregades esas raíces sí, sí, sí, tan, sí, importantes sí, tan, tan importantes y tan interesantes. Sí, aparte que en las letras, de las cantigas, siempre estás constantemente diciendo, ah, ¿pero qué significará esto? Tienes que ir a un portal de las palabras, a la página sí, sí, web, sé. buscar un claro, arrago, sí. o qué sé, se, sepan... Sí va chegar a entender un pouco mellor. Se non, pon chei cada termo que que sin dixo Andrés. Por Eso es, eso que ¿sí? ese bonito yo yo yo, yo rico do, do da da propia sí. interpretación, lógicamente. No, sí, moi rico, rico. Claro que sí. Bueno, pois pues, que non sei sé, que, que cousa es eh, máis digo de... eh, eu eh, quería che preguntar. A parte da pandeireta, atreveste con algún outro instrumento? No, si, a ver, de que a parte da pandireta dentro de dentro de música tradicional, claro, está, que o meu é a, a miña zona de confort por así decirlo, sí que é verdade que, por exemplo, no disco tamén participo co co pandeiro, co pandeira, co uh -huh. co, co aita, porque tamén aita un instrumento que, que toco bastante. Uh -huh. o, o bombo tamén, o uh -huh. cosas así tradicionais. A partir sí, sí. de aprender a tocar o, o piano, ah, o tres Sí, sí, era que aunque aprenderse instrumentos no o es sea, algo que me que me apasiona. Sí, sí, sí, sí que sí. no un teño muito tempo porque bueno, ando ando todo rato a, a mil por hora, pero bueno. Bueno. Poco a poco. Sí, que te dedicas a a outras cousas interessantísimas como son, por exemplo, o asunto da protección de animais, ¿no? Del que, ah, sí. que, que que que che leva te tamente tempo. Te e aparte en protección civil aquí en Miragaia 2, a agrupación de, de protección civil, uh -huh. que é algo no que no que empecé en en, en maio se non lo recuerdo mal. Eh uh -huh. lo que estou super super contento de de facer que, que me enche uh -huh. como persona. Eh que é algo super interesante porque sempre tamén aprendes cousas novas, non? Eh que ademais te honra que non toda a xente é capaz de dedicarse tempo sí. do seu do seu tempo libre para para eso, para Para, para ese altruismo que ti lle dedicas si, sí, si sí. sí, yo creo que si una... non quedaría humilde por a miña parte de estilo, pero si sí que é unha característica que sempre destaco de mi de mi mesmo sí, sí, de, sí, sí. De, de, como son de persoa non, non seria algo que, que a miña me enche sí, sí. debilidade, non dirías sí. ti si, sí, de debilidade eh... completamente <risa> ademais xa o dicente pais que ben sabes o cuñeco teus pais e <risa> entón pois Eh, a sí. mí, en, en Cheme de Delicia, de ver cómo falaban de ti, da persona que eres, eh, de vaya el trabajo que le daba, eh, todo eso. Sí, de hecho creo que nos quedamos allí, la gala de Galicia, ¿no? Si sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. El... El nos, nos, nos coñecimo que por muchos. certo outra cousa máis que tamente honra que decir, participar nunha cousa nunha gala que que o que buscaba era aportar emolumentos para, para unha cousa moi importante que é a investigación sobre esa enfermidade completamente sí. que a verdade que a mí todo este tipo de cousas é o que, que me mapan de verdad sí, que, sí. que por certo merior está no estranxeiro o sea que sí, sí, anda por por, por o galá lle veña ben o galá que eh, saia todo moi ben si xa morir todo mellor non ti tamén claro malo será Hombre. exactamente como decimos nos malo será malo será sí, señor, sí, señor. Sí, sí. Pois. Pois, pues Joel, xa queda un poquinho minutinho. Se si queres algún acoso que decís aos nosos leintes que queiran ou que desexen far saber. Ou mellor, podes pues, tese algún concerto previsto ou intervención en algún sitio. Ou... No, pues, a verdade é que, que, sempre quero dicir nas, nas entrevistas nas que intervenho, é sobre todo dar gracias a, a toda a xente que o está e que, que se para a dedicarle un pouco de tempo a escutar música tradicional e a, e a valorarla, porque ao fin e al cabo é algo superimportante e que creo que con un pouco de esforzo Mm -hmm. todos podemos volver a, a, a resurdila e, e a dar a importancia que ten moi ben, moi ben dille nosos ointes onde poden mercar o teu disco, porque a ver, <risas> falamos de aujas mortos, pero non lle dixemos onde poden adquirilo claro, eh, máis literalmente a xente como está mercante pola parte das minhas redes sociais vale. no meu Instagram, joelpadín barrabaixa mm -hmm. ou tamén no meu facebook como joelpadín poden buscar, me mandan unha mensaxe, eu envío a calquer punto da da península ou, ou de onde sea A parte aquí en Galicia hai varias tendas que, que o teñen. Tamén na protectora animais de Vilagarcía de Arousa que tamén o teñen disponible. Mm. Eh Pero mellor que se poñan en contacto contigo que si la... mellor que se poñan contacto contigo porque si tamén yo asinas, si si fai falta, non? <risa> eso xa, xa vai xa vai incluído sempre para mi é, é unha horna para nós tamén de verdade que non, non, non sabes ti o, o honrados que nos sentimos cada vez que falamos contigo por, non pola túa humildade non pola tua pola teu trabalho senón por, porque fásnos querer cada vez máis eh, a túa forma de interpretar a música Sí. A verdade é que eu sempre contento de estar aquí con vos E de compartir este, este minuto É sí. es super contento, é verdade Agradecido con, con todos vos <risa> Vamos pues... a despedirte con tua música, non? Si sí. eh, sí, sí, Vamos despedirlo con a despedir música dele eh, no? eh, enviarte, un, <risa> enviarte moitísimas, moitísimas felicitacións É <risa> eh, eh, eh, que teñes moitos éxitos Moitísimas <risa> gradas, de verdade eh? Que Una... chegue ese Martín Codas Eso <risa> Unha aperta grande Leña abiertas abiertas Joel. Instagram cuando abras tu tienda online con Shopify. La plataforma de e en la que confían más de 1 millón de negocios de todo el mundo. Crea tu tienda online sin ninguna experiencia en programación.